То скупають город, то наносять води. А ваш підопічний добрячий їх нагрів? Щодень-два і пустив би у самих плавках. Я повернувся до кімнати. Кисюра вже був одягнутий в темно-сині штани і білу сорочку з підкоченими рукавами. Майор віддав мені лист і, як мені здалося, навіть не зацікавився його змістом. А мене лист шулешко схвилював, я сів біля тумбочки, щоб зручніше було писати протоколи. Нас у кімнаті залишилося троє. Микола теж вийшов. Тепер поговоримо з вами, звернувся до Кисюри. Зізнаєтесь? Чи станете заперечувати? У чому зізнаватись, начальник? у чому? скипів. Так, значить, будете викручуватись, а дарма. Сьомого Кисюра, ви навідались до сестри? і пішли від неї близько опівночі. Пограбували на вулиці Дунаєва, токаря Зеленяка. А восьмого вам не пощастило на гарматній. Пам'ятаєте, будка ремонту взуття, перехожий на асфальті. Ви встигли вскочити в автобус четвертого маршруту, потім зійшли на кінцевій зупинці. Шофер впізнає вас. А вчора, після пограбування Махарадзе, ви знову їхали на дачу тим же автобусом, і шофер хотів подзвонити в міліцію, та ви його ножем. Отож, троє потерпілих. Ще свідчення Табурчака, його матері і вашої сестри. Хіба не досить для суду? У вашому становищі щиро зізнання єдиний порятунок. Подумайте. Кисюра кусав губи, насуплений, лихий. Скорич мовчки дивився на нього. Ну-ну. Сміливіше, Василю Гавриловичу раптом підохотив його. Може, суди врахує? Нехай, хрипло видушив. Приперли мене. Розкажу. А він розповів про зленяка, про невдалу спробу на гарматній, як вистежив Махарадзе, що продав на базарі більше центнера помаранчів і повертався вночі від однієї молодиці зі скрипом, Переповів сутичку з Луциком. Я помітив, що Скорича задовольнила його розповідь, а мене – ні. Кепочка і лист Шулешко вимагали деякого уточнення. «Ви знаєте, чия це кепочка?» – запитав Укисюри. «Напевне, сестри. Я взяв її у неї сьомого. Ви бачилися з Табурчаком?» «З її Бахурем бачився». Я зачитав лист Шулешко. «Здравствуй, дорогий братику Василю!» Не отримала відповіді на свого листа і знову пишу тобі. Чого ти мовчиш? Що трапилось? Невже знову взявся за старе і никаєш світом? Погані у мене перечуття і сни погані сняться. Думала, коли звільнися, то приїдеш до мене, влаштуєшся тут на роботу, я б тобі і дівчину гарну відшукала. Женився б і зажив, як усі люди Мама вже виплакала всі очі І ти їй теж не пишеш Не сила їздити до неї і бачити, як вона побивається за тобою Чого ти такий безталанний? І в кого вдався? У нашому роду ніхто не сидів у тюрмі Мені теж не поталанило в житті Ти ж знаєш, Іван загинув під час плавання І я вже два роки самотня а молоді літа йдуть, минають, хочеться ще мати пару. Але де путні чоловіки? Все якась потолоч кидається на моє добро. А якщо і трапляються якісь путні, як на зло одружений. Ось і тепер зустрічаюся з одним. Ніби не поганий мужчина, але... Васю, ти приїдь. Обов'язково на 7 липня, щоб був. Дуже прошу тебе. Треба мені з тобою поговорити і вирішити одне питання, дуже серйозне для мене. У мене ж більше нікого нема ріднішого за тебе, ні від кого чекати поради й допомоги. Приїзди, гроші за дорогу я тобі поверну, поживеш у мене на дачі, там така благодать, не те, що у твоєму Сибіру. І скучила я за тобою, скільки років не бачились, чекаю, міцно цілую і обіймаю, твоя сестра Лая». «А чому Лая?» – поцікавився Скорич. У кисюри потеплів погляд. «Я малим не вимовляв букви «Р», – пояснив. «Рая?» – Да, в мене вирухнулася жалість до нього. Та яке питання збиралася вирішувати з вами сестра?» «Ніякого. Вигадала, аби я приїхав». Всього молодосестрини заходив хлопчина. Син Табурчака. «При мені ні. Але раніше вдень, здається, був. Чудним вухом, як про те, говорила вона зі своїм. Кисюра зловтішно посміхнувся. Перелякався, бахур. Я дописав протокол, розписався, подав ручку Кисюрі. Він важко зітхнув і тоскно задивився у вікно. У прохолодному коридорі нашого управління. Майор притримав мене за лікоть. Вітаю Арсену Федоровичу з успіхом. Одну справу закрили. Тепер наступна. Ми розійшлися по кабінетах. До мене у вікно зазирав голубий вечір і лопати листя каштанів. Вмикати світло не хотілося. Підсунув до себе телефон і подзвонив табурчакові. Запросив його до себе на завтра на дев'яту годину. Розділ 5. Спав погано. Часто прокидався і згадував вчорашні події. Був задоволений, що нарешті грабіжника затримано. Проте тривога і безвихідь не залишали мене, бо у Руслановій справі ще не спромігся навіть визначити чіткого плану дій.